نسألك اللهم نعيمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا ورزقًا واسعًا ولسانًا ذاكرًا وشفاءً من كل داء وحفظًا لكتابك اللهم إنا نسألك التقوى والهدى والعفاف والغنى استر عيوبنا واستر نساءنا واستر أعراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ أحيانا وصفنا ووصف مرضانا ومرض المسلمين جمه طرت تا فيلويم ليدرا اللهم صل وسلم وبارك وعظم وانعم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد الله سبحانه وتعالى وتعالى يقول ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق الله العظيم جماعة دروار الله جل جلاله وجل فعله الوث الناس ان شريتاتش نماذ الجمعات للمسلمين وان كان بوتس كابول تابن يا رب العالمين E luësim Allahun Jelle Jelaluhu vë Jelle Shanuhu që muslimanët edhe muslimanët për e rrugës vërtejtë të Islamit për e rrugës sënnetit Muhammad Mustafa të moslidalë, insha Allah E luësim Allahun Jelle Jelaluhu në këtë kursi që shkaka njeri qëlli nukash muslimanë Allahu Jelle Jelaluhu nidajetëtë qëtëtë, insha Allah Në ayetën e dha hadisët të cilët kemi dhbojnë sëtën të imën tonë këtë gjumatë malë آيات تصلنا لك نوميساً سورة الإسراء اشتطت اذا ازداشيران فات الله جل جلاله اي ممير دين فو اشناها تشلوه كا شان ماذنية الله تزداشيراتي شناها تشلوه فو اشناها نكمون دمتي افروه مكبتي من القرآن الكريم اشتصي زبنزوتي اتاران اشتبتو لي ايون شكا فان ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ككتاب kë liberim mali sheh me evet famën evet evet evet e vet të pa kupi as e vet më rrug as e vet më shin as e vet më autostrad et jep aspiën njeriu deri te rruga më vërtet deri te rruga më drejt deri te rruga më përstadshme deri te rruga më me drejt Dheri të rruga ma me frit e dhe vërtit Dheri të rruga ku Allahu jelle dhe laluhu wa jelle shaknuhu ashme robin e dhat i knatur dhe fat me gjitha dhe primët që i krinë si pas ti Kuran i Kerimi me Allahun tanë me kriusin tanë ipad padi shimë se jenë pajtim inna hadhe l-Qur'ana jahdi lilleti hiya aqwab duke marë parasir zdo lami prej lamibe duke i mar parasysh gjitha pushat e veprimit pa dallim në çonse i prshtata në çonse e njerërat hartimi prej këtij kitabi ai njeriu as në rrugën më të drejtë edhe i vetmi as në rrugën e drejtë apo inna hadha alqurana yahdi lilati hi aqwam ويبشر المؤمنin edhe i përqëndran ata që kanthan la ilaha illa allah muhammedur rasulullah i përqëndran ata se Allahu Gjelle Zhelelu ditën e kiametit, ditën e gjikimit ka pregadit pagesat mdoja ka pregadit pagesat forta ka pregadit Allahu Gjelle Zhelelu pagesat vetën për muslimanet me kush për muslimanet e sinqer për nërrishe muslimanet da në ditë jeshtë si pasive ton në realitet si pasive të e të gjithë sloj musliman do janë munafikin do janë munafikin munafikin Do të thë njeri që ka ma shumë se njëftirë në shërjatë, kuptimin e ka. Njeri që ka ma shumë se njëftirë. Kemi spjegu në të kaluarën se fjala munetik për i ka rrje. Gjeneza e fjales munetik. Për i kuanë që morën, po e teki prap në pika shumë të shkurta, se një bari, rritët në arabinë, shkretinë në arabinë, në formën e qadrë, rritët në formën e laknë, mirë po rritët në nzalë, Asë njëherë nuk është pasë e ka dalë në, në si përfaqe. Rritën në formën e lakënës nërzalë, a ma ima, sa qadra, ma ima se qadra. Deri 20 cm, 5 mlejt, para se së del në bidhe, janë njësë më u tha. Nuk e ngusë si përfaqe, janë njësë me u tha. Kër të njësë e më u tha, njësë me u shduk, më lënda, që a i vend këa rritë a i bari, a shbësh lëk, a shbësh, Njeri u i cili hes, ingrati, i shkretin, bi shkretin, me ndonë se e ka parasive gjithë njajt, deri sa dvente e vendi, ku a tha i bari common, fundoset, e venë komën, edhe fundosët, sanë komën e vetë, e gjond katastrofa, e gjond takstirati, kush e ka mashtru, kush e ka traltu, kush ka qenë, fajtor, ki qipo e shkretin, no, jo, fajtor ka qenë i bari i cili nuk e sregoj vetëm, i bari i sëj, i loj bari që ka kryu zoti për me nabon eve fakultet, për me nabon eve me dre për me nga u gërë neve shkoll Allahu gëllë në gjerë që a i bari pse pa të fajë për tishtën si përfa që a i a do të natralton të në asë një mënir për për për për i mbuluar edhe që ki bari e ka em një nafika që ki bari e em një ka nafika prej që ki bari e ashtë mor e em një një rjutë mu nafik i të li rinë nën gjithë mon i mbuluar me pun të veta i zbuluar me shahadet edhe me gjami izbuluar me hax e një opin ket njerëzit izbuluar me hut e një opin ket njerëzit izbuluar me shahadet e një opin ket njerëzit izbuluar me namaz e një opin ket njerëzit mir po an mesin e njerëzve funksionon për shkona sherrit i mbulluar na mendoim se edhe ti ka pas vetë me i treguar çka kemi xonat e mshafta për shkak shahidit la ilaha illa allah për shkak uniformës hodh e hadhijes edhe jot hadhijes mendoim na se kej puna as rrap ka problem thuje çka kem e thon realitet na ka skël koma nat nat nat fe bar i cili na ka tradhtuar për i ndërsa natë inallahu jamiu el kafirin wal munafiqin fi jahannam jamian allahul qurani kerim ka thon kam meitubu muslim kafira edhe munafika zbashkun jahannam me ayat çe për ka thon inel munafiqin fi dërkil është felimin e në në, në fundin e gjëhenemit munafika do të i fundosim, përshka kësa ato ime ndojshin njërëzi se kanë din, ama ato të fa din ishin. Do me thonë, munafiki, për Allahun gjëllë gjëllë usanshë musliman, a për neve, po, dheri sa të vdesin. Gjëmatin dërshëm, të gjitha rrugët, të gjitha rrugisat, të gjitha nën rrugisat edhe nën rrugët, ذير اسا لوكيان ثارتوورا ما ايتين الله جل جلاله ذير اسا لوكيان ثارتوورا نهميه السنهك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يعني اوتصراد روج روجيتا ونم روجيتا بر جهنم الله جل جلاله وجل سعنه في القران الكريم كافون سوره ام يتسالون اصلا ان للمتقين مفازا اصلا ان للمتقين مفازا shtim kanë vetëm ato që sinë qertit që kanë frigohen muhe s'ka për hatër nuk ja hatërojmë kur kuj nuk ja bojmë kur kuj që je finas vetës a thonë inë lill muttakina me feze shtëtim ka vetëm për ato që tutën me dëvërtet për ato që kanë frigë ato që i krinë obligimet ato që i në shpirtin e vetë nuk i kanë lonë muna pikë lukut lu, asë një grimë asë një atomë mrena vetëm këto në gjëmë ati në eferë Ato në a idet li l'mu të të khinë, e kam pregadit për ata dhe vëtshmit për ata mu e që mëtë utënë. E kam pregadit për ata njerës të cilët nuk njofin din jashtë a islamit. E kam pregadit për ata njerës që nuk njofin kitab jashtë a koronit. E kam pregadit për ata njerës të cilët nuk njofin ibadet jashtë a ibadet të cilët i ka para pa Allah u gjëlle zelaluhu u gjëlle shënohu. E kam pregadit për ata njerës që nuk njofin gëzimë Ja shtak zëmit të cilin e ka hartuar Islami saqa drejta muslimani më u gzuu, edhe në çelët vende nuk ka drejta më u gzuar. Për fat. Na Adit ska kemi deviju. Na Adit ska kemi moh. Për fe, për për cilësi për veçera, edhe me to kënaqemi. Na Adit ska kemi moh, e i ke kem peja dit, që ja kemi importu mënyrën e hidhrimit kur hedhro hidhromi për injërvë preja ditë që e kimi importu ple për pleqet me importu dhe me thonë me prupi dika me eksportu dhe me thonë me qu dika me, preja ditë që e kimi importu mëniren e gzimit kjerëve që shkëzohën ato në shpjene vetë preja ditë nga nuk jemi ato qka duhet me qenë preja ditë nga jemi ato qka tashtë boj njëzit pyj që thonë nëhojshbre ki koronit ti që po e spjegone dhe shok të tu shumbre në regull kur një problem dhe në ta nuk ka ama musliman dhe Seja shumë në regullë, për edhim, ama muslimant të pëshekë ku kanë metë. Jo, muslimant nime kanë metë, po ato nuk kanë metë se janë shumë muslimant. Ato kanë metë se s'janë muslimane bura. Ato kanë metë që tu ku janë mse fejane vetë e kanë lonë, e kanë morë janë të upërkun me gjepin e hujë. Kërë thamë unë, muslimane se, ja, mus, kërë thamë unë se muslimanet janë të upërkohen me gjepin e huj, unë do t'ju s'keli mad me pas kohë, më shumë se njimi argumente për një fjallë. E sot, do t'miremi në temën tonë vetëm me një argumente për ative një mime. 999 do t'ilon për derës e qera. Sot, do t'miremi me argumente, të sëllën e kemi në pragë. Qka ka mas në esës? Kus e ka rendin mas nesër? E ka mas nesër pra ma rendin një këzim për e këzimeve në këtë bot? E ka, e ka. A do të mirë është pjesë? Për si jo, që, që, që, që, që, që, ala përpita. A ala ka nevoj me veta. Në vogodina. Edhe mësë me mërë pjesëa. Edhe në govodin pra përzyesha po ajo që e për njënë e dijumë ti e një njëri, nëtë dimë ti e ti e shumë radikal ti e kokëforë, kanë thonë për ti e ti shti gjishtat kuse kje venim ti futesh me një tem shka thante majote ti përzin kejt punë edhe kuske venëve a gjeshko nullë e shka për ti nullë nuk o vëzhin e përstoj njërëzit zapo edhe maroj punas nuk dhe s'pëpojnë dhe një gjallbet hunëgjë, rridë edhe shka përnë që tër tir edhe ha edhe festojnë ma që mrabi shka bojnë edhe bojnë putere ma në fund ma si ta krim putere shka bojnë munonu kolla mëngjesit me flet par të në kur që orë që orë ka sati tim dhe ditët kejt, kejt kjo as ka lëzën ti e se s'ka nevoj me vet hozën se musliman kanë me të shtuat as e ke marën përgjizhjen veta Alla duhet me të kallëzues se ti ta bish punën muçun 13 drekës ku është je ti ja. Alla se ke kuptua. Alla se ke kuptua se gotën e rakijes ti ta pirësh ti e musliman mua. Alla se ke çartu vllaj im i dashur se kur ta pië muslimani rakien i moni dilë se kur qore 10 vjesna. Këto direktos e të riktu se kam sot për qëllim. Për qëllim kemi diçka këtu tjetër. Teme ajo nëse nuk fletë për këtë, fletë për nishka këtër sëllë. Gjëmatin ndërshëm, dësimtar musliman, linije dashër. Pyëtjen të silem do të abaj. Nduke se e kam banë këtë këtë kurësia dhe në vendet qela. Viti i ri i muslimanve është me parin Muharram. Por vjetë, ka vërd ditë nëtë nëtë hasë të, të, të paraë ashtë i në kuadru, dë një fe, prej feve në botë, me festume neve dhe mugëzu. A i kahi, diku i një dhe dhe dhe rësot me thangë, se ne populli frances, do të angazhohemi në ketë vitin, në avët e pes, me festume muslimanët ditën e izhretin se bashku. A ka ndoës që i populli anglezë, të marë qendrimin edhe në parlamentin e Londonit, edhe të fështë se si vetë, populli anglezë dhe të angazhohet, Në der Bajramin me fesurën muslimanës bashku. A ka qen populli gjerman? Dar vetë 1 milionë dashin mi banor. Së si vetë do të angazhohemi kurban Bajramin në muslimanës bashku me gatëfin. A ka ndodhur dini har? A do të ndodhë dini har në Ramadhani? Ej ju burra. O ju djeb. O ju djentë protokolave dhe të mollave natën e vitit 3. Ojut Napoliton ka vërë dhe të keksit edhe të sakëzit. Në otës vitit ri ka edhi marë popullit. Që ka që janë qertë menqër, e ka që ju jeni jëtë menqër. Ka thonë Rasulullah alësratu salat. Se të ku në fitënën kë këta e lejlil mozlim, do të këtë sprova dhe probleme si, er e, da, dalga, si dalgat er e rësirave të natës. Se dha ale i kumul umëm, ke ma të dha ale ekele po ala, kasati ha, do të mundohen po pu i qërtë me ju hangër si fmite unë pjatën. Do të mundohen me ju hangër. A thë do të i venë e rendi pra patit priftit. I së li pranë televizorit gjerman, vend do i qërë unë funk. Kanonit tret, le imroj sante nimot mëtë, dhe nan, fen, ton, kristere, jemi shumë të knachur përshkak se në manifestimin e kristë lindjeve morin pjesë edhe 63% prej muslimanve në bar botën. A do të thot, a thu prapë këtë fjallaj, me sigurisë, do të thot, përshkak se na prej vitit kaluar dhe rritash, nuk jemi menë shruu mo. Përshkak se na kemi thonë, hoxëa, na ka hitë në krije, shka ka, s'ka problem, se po e honë që për e fishë një, një, një qaj më skanat, po beti helbet, Në nuk jemi menë gjuru që një vjetë Përshka këtë në kemi një letë marë Populli jone ta një velë populor këtë i letë Fetë falë E mdë gjënë hëgjën e dhe shumë mirë Fetë falë për veprim për jashë gjamiës e me Ate që ja përpunë Po ki mirë përfot A ma ta shofim ato qërë shka përthoj Ato qërë kërë kërësojnë fetë falë A veprimit për e ative qërë vejet Dë t'i këthemi fjale s'ka Ne festu vitin e ri gje matë ndërshëm Si vitin e ri ashtë ash fest po i pojnë International Fest internacional Këjtë botë atë e peson E për ju lajmërojmë pra Për ju thëmë i hafta Se në vitin e ri më shumë se tete dhe shtete Nuk janë inkuadru dheri tash atë njerë Ku që ka internationalizu pra kanfun do të kjo është internacional, edhe unë e duat me fal, ose kanfun do, në realitet nuk ka as internacional, as pesë fatore. Vitiria pesë fatore. Ka 50 vite me radh sistemit që kanë kalu, i kanë qenë viti i ri. Një vetu kri, që tri filloi, në rregull. Çe ta siç e kanë emrin pra, Krisht lindje, urime këshëndella, urime babadim, babadim ne as vetë Nikola. Sveti Nikola, apun fëtare, aq apun jo fëtare të më falni. Fjalla sveti, qka do me thonë Shqip? Fjalla sveti Shqip do me thonë Shqen. Sveti Gjergjurgji, na kemi festu me Kungl Teger niko, e kemi festu me Flia niko, i kemi thonë Shqen Gjergj niko, Shqen Gjergj, Gjergj në realitet e ka drejt për zrejt e emnin, edhe Shqen Mitri me Kungl Zim, edhe shenë mi disidimnit me kam të gunës ja kam të gunës i zinat nat ja se ki bo për si vetë mirë ja e varë tre më lotile ku ngëll të çat, e gërë kejtë sulve në qatë e shkonë të në të mulini ja nërë të, të cifun i mulinit duesh me mush një bardak uja një brig ujë edhe anë gjak shfija, vit, bom, bom, dal, kush, me arë të shpia i vi duma një bom filë qitë bom dalë më së me të fojnë kërkosh me dalë kejtë sulve me të qumë me zorë me kështë terit apreshës e tonë e ti me dherë dhe atuj se u prish me këthi të kërar me shku nërë molin me musht tonë apenu dhe shë që jatë me prish me t'i zazivat pak nika qore apeti me dherë dhe me me gjith ditën me shpijës edhe molinit me atuj terit bish uj me i latësull të shpija e shëndet e shëndet e shëndet e det me shëndet tinit do të me i lidh prej plepit eger u kolla Dhe të në lëpa pëqet, për akëto më lështerët shumë herët. Këjtë këto punë, shka janë, shka kanë qenë, athu. Këjtë këto punë kanë qenë krishterizëm, kanë parëndu një are për gjithë mërë, duke ju falimë ndëru në mëve kanë, për, kanë përfundu. Do halas kanë përfundu. Do halas kanë me. Do prejneve dhe të angazhojnë, mas nësër prama, me festu datë lindjen e Allahut, hashalillah me pëstu vetineri dëpësot jë radhit në radhën e njërzme të të të pëstojnë lindjën e Allahut hasha në Allahi taala ti bëqoj që fëtetua ti qka dush dashur, të dujsh banë vlawimi dashur vetë në kjo këtë kuftime ka nuk mund të amohën kur kush unë kam dësa probleme të mijat me datat edhe numrat edhe që si ma i men mirë edhe zdi me isqaru mirë kur anë shpuna me numra këtë probleme kam dë vjetër që për shembol me numrës ka kam unë e problem do thojnë se 25 të djetori këti mui ka lindë zote ative do thojnë jo ka lindë me shtatit hapikjet po unës qa kisha me pyta shtahar ka lindaj ti qka kjarën gjami me falë gjumonë shtahar ki lindë a i ketit dilet rënjoftime në gjep kam lindë me të parin janë arpa së të njëshin të ne kam lindë me shtatit që a ke boti, që ka ka ndodhë me tije? Në arke linë, të në keshku nga dhëmë ki një të krarë, të nga ta ki dala, që ka u bëgjo? Po kjo a piti e shkjesë që po e bajë unë. Unë do të bajë një piti e mët kompliku me hala. Unë do të bajë një piti e hala shumë ma modernë se kjo. Ashe vërtet, prejtë vërtetave që nuk më honë, se kjo botë dënëzat, Ashe vërtet, prejtë vërtetave që se në mund të shkelë kushit, se kjo botë me kejt haptinen dhe në bjaptinen, pa Allah edhe pa kryus nuk mundet, ashe vërtet, këta nuk mund të amonë për kush, mund të amonë, po mund të argumenton, asë një mënirë, të të vinë bisedojnë, bisedojnë të avolin, ata që kanë tonë se mërë 25 në kalinë zoti, eva ato e vërtetojnë se pas nërë të përbaj ka pravë, Ata që kanë vanë me shtatin Ata po me sejten se pa zot nuk mundet E na muslimanën më pose po Këtu se kimi problemin Problemin e kimi që tërkur Ma si këta i botë e për ju dashka zot Ma si kjo botë pa zot nuk po mund të ka E bojmë pitë jënë tonë Për të cilës për të cilën kërkojmë përgjegje Qka ka bo kjo botë pa zot Pre asoj dote e talena Kjo është pitja jo Mirë në mirë në që në altë penës Karamush pikur ka linë zotëi e ta nena që ka ka bonë kjo botë pa zotë ta nena kush e ka uvëhej që këta ta nena kush ju ka bonë me hongërzojve dhe shpendve dhe insanve dhe njërzve dhe kafshve kush i ka majt detin haptinën kush e ka reguluar kësi gjeni 21% apreja ditë që si pas ka linë këzoteja apo për para pas ka qenë 21% hapsin kush e ka bonë filan gazin a zotë a qkash 73% hapsin para se flinë këzote kush i ka reguluar këtë gjona Sika çarkullu dilli pa zot përpara para se të lindë qi kiz, kiz, zoti i dikujt që po e festojnë sot. Si shkaqen puna me gafitacionin në tokës para para asaj dite, kush e ka rregull, kush e ka rregull këçeshje. Kur i kanë vënë ato para kësaj dite gurit me haptin perfekt, atë ku kanë ra gurtë aktive. Kto janë Pontjeshta i Mançuri për në ketë lamin nuk të menqurit në ketë lamin nuk duhet me i folë shumë i menqurit e ngren gjishtin tashë dhe thot hoqë bol, s'ka nevoj u kri kej e qartë si loti tamam, na kërshmikon fush na pas kemi qenë të fup po më dhimën, që shtu duhet me thonë gjaliri juni po më dhimën një 35 met, 35 gajbita molla po më dhimën një 35 35 gajbita soka këmë dhimën doktorët e do kolacha do shka s'kemi bërë e burë shka s'kemi bërë e shka bëjshmi pra e fësë ukej të festojshin e dhe në e festojshmi le u dhe galu u gjuhë rëdabbin le të ve'atumuhum të atonë rësullullallë mihi atonë birë gjartënit me adetet e veta edhe ju masative në gjirë në birë gjartënit do t'hini kaqës do të harënit ju vët kaqës do t'jubani të biqerve atonë birë gjartënit ju n Kisë okazion kishte? Ti hote atë skanë okazion tialë. Jo nuk na ship, ai di gjunt e huja. Jo vallë, unja peshë ajo. Më shumë s'kam pas vallë. E po, çavi bosht, okazion lokal. Duhet me shku në dyqanin e madh, duhet me shku në supermarket, duhet me shku në Volkswagen, duhet me hi, duhet me shku në Kaufhalle, duhet me shku te Volkswagen, duhet me shku në Kaufhof, në emrena, duhet me, me shku në Migros, në Zvicër, në Pamrena, a jep çfarë lëshime? Shpar lirime, të shmime dhe është katastrofë, pa qëtër më shflizu ato gjafënit. Mirë, në regullë, dhe Allah i be po bajnë dhëtë, se ti e aqë me në le, aqë je i pa ditur, aqë je i pa kuptuar, nuk jetë e di shkanë të ndodhë me ti e, edhe nuk jetë e dit pak ti ki shkanë të ndodhë ratë ti e. Aqë e qëfë me dit ti shkanë e në gërbet, anë i ti e di, po unë po thomë se din me që le, po dupe të dhe pak, A jetë e di që ka të më thonë në okazion? Shqip, Shqipi thoi popust. Në Gjermani, ato ekonomistat e mlajnë, vites, Gjermani, Frant, Angli, në Skandinavi, Benelux, janë do ekonomistat mlajnë të rezikë shumë shumë të cilët e odheqin ekonomijin shtetënore. Edhe hekni pak të para që të ashtë i lutëm. Ekonomistat të cilët e odheqin ekonomijin shtetënore në përëndimë asë një prej qative burra me diplom, me pregaditje nuk ka ma pak se doktor i shkenzave ekonomike ato janë kanë dalim të madh me ekonomistat e ton me, me njërë që i miren me ekonomi si janë të punu duhanë ku ka shkuve spesh o filonin ara po i ri ugar ashtë të umorë me tijarat e po shka po blejke, shka po shitke mujtë është me padhë vetëm ku fin në palonkë që si ti ndodhe një shka qatë herë shafë me shka të umorë janë disa njerëz në Evropë sa të të le ekon të ekonomi në shtetënone kushka him duqanët e mdojët ative për sa qërish ditët e fundit mu i të mratë vitit edhe i shef se qmimat në rake në qmimat në robe janë të numë me dilloj numra njërën i numra i zi njërën i kuq njërën i prej qëtive di numrave a shifshim mëngjira që do punë për në notën masit në billot duqoni derin mëngjef prej kuj Ka disa ra që i shalam dëgjoni mirë, i shalam dëgjoni me kujdes, e sidon mos ju që jeni në gurbetër dhe jeni sësë në prezent në gjami. I kanë disa ra ke, disa robe që i shesin, disa njete në duqan, të cilët e dinë ato shumë mirë, se njëri u ashtë interesu me dit gjatë viti se e ka shmimin. Qasa i gjohë e për një meja zbritin shmimin, këta janë di gjohë në duqan, mas shumë të tri, kurse qera, ato, ato e dinë se populli nuk e ka për detirë me e pashë do ditë se Ato hinë natën du qanë punëtorë të ative Edhe i kalën disa drita të vëgla Me shpinë ka rruga Vetëm rakëve ju bojnë dritë Edhe jalën shmimin 99 mark Ple presje 99 fënik Se ketë me 99 shkojmë punë të gje 99 fënik 99 mark E 99 fënik Janojnë Ja ka pa shmimin që shtonim atë mëtë Janojnë 129 mark E 99 fënik Qak 119 në një më shojnë kryç Se e kemi leshu poshtë Po ju për A leshu që i kërgjohë të poshtë? Kjo a ka shku për petat e poshtë Që të lojna luë në duqanat e mdoja Se luë të kjo loja, tu E dina të shumë mirë Se sa njerës gurbetit kanë punu një vjetë në Gjermani Shfar lojna të mdoja kimi lujt me to Për shembul Ju kimi vunë në shdo duqan, në shdo kafen, në shdo kafic Në shdo restoran, në shdo vend kushitët Avto mat I cili selot me ato rotat e kuqen më një digitronike dhe njeri jo një shkreti pa edukum mirë a i shka i ka harruf mi të vetë a i shka se din me njerë shka do me thonë me pitu a i shka duke din dinari i pitum ku duhet mu harruf pësat, pat marka, fëmës mark shpil ka i në rolet 4-10, 4-10, 4-10, 4-10 okri o, shkoj post shtikjo qetra mut lak del diska edhe 5 3-10, 6-10, 5-10 365 dit, ka 5 mark, një nimi e 750 mark. Kerat në pazar, badihave, alhamdulillah. Merë një, thaj, qëtërin, merë bëblej, merë një, thaj, qëtërin, tre kera për një vetë, ka 5 mark, 5.000 mark, ka 5.000 mark, 5.000 mark. Li, që ka me bo li? E majtë mëra me shti, kja njës me shku të shpia. Që ka me i bo? Duhet me i bo një senë këti, këto shqiptarët e kanadet, së në shkojnë të shpia pa koferë, jo ver shumë bajat një mot mot kam në Gjermani ka hartë spija pa koperë e sku duhet më bopra duhet më i mosh koperat me rrake sikur të vjen spija duhet më xhelata edhe me anis me, me ju da familjes alhamdulillah sulsa dush alhamdulillah me gjith mane kam pemisa dush grasa dush burra sa dush ëjë në Gjermani kush ka arshti ne të më ka udojë ne të më vërtetojë se kam ujt më hartë spija në minimark e dië në minimark spija sonë kur joseni be pra dhu është m ëa angajurë prej në di 1500 e për për njëny në rakçalat markë, njëny nëndhat markë njëny gjithë markë, njëny të të dhëtët markë njëny të shillë e petët, njëny 35, njëny këtët e penës di 1500 markë di 1500 markë kur gjo është ka po fër di 1500 markë aja ka ruëtën unë në cëte pesmi markë i kam doë për një modë mëta jëmë di 1500 markë jam të të thonë qëtërsen ja më të që këtë jam të dashtë me ta falë. Se të faktikisht, faktikisht, pës gjemi ke, që ka ju ke i pru pa qavra, për hatër të ative, a dhe qëmimët, që s'ke mujt me ditë që ka pëndohë, ato kanë pas që efti mëzvish të më shpia, pa ja vlonë që ato 2500 markë, që ato me ilonë para se dnithës të shpia, që a i qëllim a kejtë, okay? tipë vlavi jam i dashur, pës gjemë, për 30 vetë, shpia, të të pës gjem Iman shuro nuk e banë këta. Iman shuro në 25 për Gjermaniën Tanzafin, kej dajm aventurë në Japani në 25 vetë qadimë pasimar, ban golafta ose pasimar, çetrispië, çetspië, çeni duitian, çeni firm të vogël, çeni një punëtor i vogël me katër punëtor, çeni zanotën i thundit, çeni fakultetin i thundit, çeni bibliotekë, çeni dishka, çeni kanal, çeni një telefon, çeni një një kompjuter, çeni një fakt në shkadush diçka, me një për generator që po vijnë tanëna unë bajbe, lirisht rahat-rahat bajbe, se me kalun tavanat e njerëzve tonë gurbetit të shpia, me pagje, po sa kofera jën, ma shumë se të gjemi asherit të buta shka ka shka ka natë gjyën për gurbetit. Të buta, kofera. Kofera, kofera përmi kofera. Se adasht me prur rakete, adasht me ju hindu që janë, ati me rrifa me me avlonë, dimi e peshën prang, edhe dimi e peshën marë, me mar, mar, të menë shmit, i fshimi adasht me alonë, tri mi marë, ka një marë të sh Hapisit A djej shko, shkoja e ukri Shti këtu di kuj dush milon A kërë që si në vitin e rikëtu po Shti edhe këtu di kuj dush milon Kuj dush milon këtu shti Këtu dush milon bakal gjies Dush milon soka gjies Dush milon molad gjies Dush milon darad gjies Dush milon halad qëllë huë allahu ahad thujë allahu jelle jelalu asni lam jelid a i nuk kalin wa lam ju led asilin dhe asik kalin di kush prajti wa lam jekun lehu kupu an ahad ati nukin jan kush u lejsa ke nislihi shay şey, si a i kur kur sa wahu ashtemi o lbasir si a i nisli mi jat qëka të hinudhë qëka bëjn qërë qëka të hinudhë qëka të stojn qërë palidhë qëka të hinudhë qëka të stojn qërë palidhë qëta të jem musliman Ti e ke vidin e rritonin. Ti i ke festat e tua dachurat të cilë t'i dënë edhe punon për to. Je e ke qartë me, me çka lidhët festan islam. Festa n'islam lidhët me Ramazalin tanë që e ke një nu ti. Festa n'islam lidhët me hajin që e ke bo hajin ti. Festa n'islam lidhët me kurbanin që e ke bo ti akurban edhe ki kontribu për te. Ama qërët shka bojnë. Po po këthem edhe një herë pëthem. Po këthem edhe një herë pëthem. të menë qërit ato që i, i për i konsiderojnë të meqëm a e në angajhu për pesat të tonë dë njërë? Këtë pyëtje e bona para se të vinë gjithë gjemotë a e në angajhu dë njërë? a e di në atë faktë të kësë kur në a festojnë? jo, po a ju hinu dhe mënira se si festojnë na jo a e kanë bëhë mënira në festimit pesat të tonë a birë shpirë dë njërë? në asë në mënirë ku shama më i meqëm? ku shp po freskohë një një arë dhe për gjithmon freskohë një një arë dhe për gjithmon unë e di unë e kam qartë si hox se kejtë këto biseda gjemot i blenë për një man po me heka detin a shumë vështir me heka detin e në gjithu na shumë vështir po një manë të vështir se si të flinjsh në bal si të flinjsh në bal në lësh si të flinjsh kur qo është me lësh bësh e qaj lësh me ujë dhe me thode duhet mu lësh anë i me ulargu mirë nuk vej pra atër tanë veq u qove prej loqit më në herës ka u loq kishra pra atër tanë jo, a i don huj a i don prashaka, a i don soda a i don me mjetë e kimike don tel, don i ti i maj sëvrami don me u bomira anë i me vesh me dalë për së ditë edhe ti edhe une a që jemi të gjitër në të troje na detët e huja sa që me të mërtetë nuk ka në shbash letë që ashtu me një dërsë e mërit në dëgjume me, me, me, me dalë për I menjërdheban. I menjërdheban çara. Ne haro përgjithmonë sot. Po na kanë smiqen gulfat me ato të huaja. Te rikur na do të shkojm këtu. Te rikur na do të veprojm siç kanë qe fjerrat. Te rikur do të jemi argatat e huinj në çdo lami dhe në çdo fushë atu. Ato do të bëjmë armën për vete. Yadhhabu ssalihun, ka thon Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. El awwal fel awwal. Do të shkojë. دوت پراندو نيرزيت ا مير دوت پراندو نيرزيت تشيلت ا ودھيچن ني نيهي ماچترن الاول فالاول طب ما تتكالوين كتو ويبقى الجهل ويرفع العلم كابونگاي ديتوريا كابونگاي ديتوريا الله جل جلاله ان الله لا ينزع العلم انتزاء بل ينزعه بنزع العلماء ادرزوتو نو كنگرند ديتوري ما شوبلا پرفيت Po e ngrenë diturien duke a marë poplit prej radha dhe dhe djetarët Dhe duha jep ka lgjalu e lgjuhel Jetë pa dituria dhe pa djetarët Dhe ju shte e bilgjel Jetë i njerëzit pa dituri edhe pa djetarë Japin fetfajat pa dituri Japin fetfajat të cilët nuk bazon shken Dhe cka bojnë atëherë Astë nuk dinë kur të gzonë në mënirën e ku i gzonë Astë nuk e dinë kur të gzonë në mërinë në mënirën e ku i gzonë si të ketë ven me hasë të para ordonë e onera ka huthaletit temri lehej u bali himullahu bala ta kur t'ja u marrë dhjetarët edhe kur t'ja u marrë popoj me diturien me marrë jene dhjetë hipni nal kushlu ka venbura nal ka venbura ka u marrë dhjetarët ta jabë ka huthaletun ka huthalet temrë ka huthaletit temrë njerëzit kanë me metat herën e formën e bushtajës pasullit pa koka, në formën e bykis lamës pa koka, që atëherë kanë në mevë njerëzit qëka që kanë me pas peshen edhe vlerën para popojve qërës. Pra, më të mendoja asë një musliman, asë një besimtar, se këtë hadis që e kemi qenum këto dhe përstjeguim sot, e kemi pa nash të eft të dikun. Jo, jë bëngjit këta e kanë pa para neve, jë bëngjit këta e le kanë lezu para neve, ata që i kemi anëmitsht, e kanë lezu para se ta lezojmë na gjemati ative e kanë dëgju para se ta dëgjojmë na pra e o dëstor pra shka përda shka me ibo një popullit për me ebo bështaj pasuli pa koka për me ebo bik i të lënjuk vlejnë gjo ma si të shinët loma që përda shka bon? me ibo përda shka me e lonë pa vjetar përda shka me e lonë pa shkoll përda shka me e lonë pa arti mu përda shka me e lonë mesin ative zbrazat pa ulemo përda shka i mësme pa shkollë po dhe shka e mësë me pasë universitetin e vetë, në gjohën e vetë. Qatë herë e kur ta arrim këta, atë nuk ka nevoj me ju shku madhë, nuk ka nevoj me joh, ato i porosit kur gjohë, atë të i krinë punët kejtë vetë. E thani shëqë një muhabit, një natë me një dhomë prej dhomë a vektu musafirë ke, dhe Allahi, qatë shembulin ati, ashtë gjallë shumë shumë i menëshurë. Qatë shembulin ati, edhone për e se e këtë në ju, edhe banë mua betë dhe pravë me një dhëmë bashkë për që apëpun pak fa kemi ardhë a i kësuta kemi ardhë natë deregje natë gradë sa i përkatë besimit njëni qetrit kemi ardhë na kanë prua kemi ardhë se di pa dhe në edhe në pasim pru, na kemi kontribu me da pru kemi ardhë qëqë jemi likësu atë shumë kemi nizë njëni qetrit me u besimin atë shumë jemi bërë asisoj me ardhë një njeri pi për jashtëta, a i shtu tha unë e për citoj, në ardhë një njëri pi për jashtëta, me hinë katon, me i zatejt një atë divet, edhe me ju thonë barat. <gjavë> Vërgja ju vë sajnë i bomë si në. 14% ka lëpë, që e ka e pa mi hujëm, që e. 14% i bindin atë natë 20%, bo 16%, atë 16% i kapin ka 1%, del puna 100%, Eto ne ki dimn edhe vera ska po vin. Keik edhe gazaja tave lapte edhe edhe edhe televizori me ekrani. Ba duman bo, ba duman bo. Dat çikjo do të thot populli i pa informuar. Çikjo do të thot populli i pa informuar, i pa ujdit, i, i pa ndreshur, i pa dizdisur, i pa arsi mum, i pa vetë ditur. Mre, po po thotë apo avëska pa, po kë di di di çka? Ma se fa ki mut. Ku ka dënisan mutlak? Runa zë ban vakë i angazhon një njerëzik, më atu hojëz policien te sfija, edhe ç' ç' ç's po ndodhen i harë të ashtu. Nuk <coughs> më marr haf kam neve. Ne ata hyrat, s'tun se po na duash, se valla e popli kanë buar shibe. Kan shibe. Kan bashë kan boshibe, kan boshibe, po duhet me çutë urologji. Po s'ka kam urologi, ka urologi punë për një punë të, të t' çojm. Se diçka kimi hi, kimi hin pron polemik diçka kimi hin. O oh, vllabi jam i dashur. O besimtar i dashur O muslimani i dashur Këta ta citova i gjali që e fa për e baj citat Jo për që tërsem Me u fresku një are për gjithmon Se nuk do të pëshojnë gjilpana të huja Nuk do të pëshojnë që gjitha të huja në popull Fresku një are për gjithmon Vene gjishtin, koke dhe fute gjimë së në mrena Të lëvit e trunin pak një kaqore Ej, duja ban gjith, ati gjashmit Ti, bolmo, fedi Ti, bolmo, le, ti shui A je për jasht Shuj të të edhim në Tha Këtë unë i shkartë Këtë ka hojja shpijë Më përnin që më të funë Këtë unë i shkartë Këtë 315 shpijë A po përma hojja Këtë ka shpijë Qëka qërifi a të rëbulu Qëka qërifi ti ka rap luhë në të rumrena E dhe të këtë unë i shkartë E li pë shpijë në imamit Ska imam, ska hojja Qëka që a të rëbulu Qëka që a humbë Titj ieri aka mund si më shkumi sqegu gjona skencore mbi skencore nasnimonir n katonin e skavteli spien e hodhes ahub ahub avshi prej liste nuk ka vakt me t'ndëjur çka po i flet nuk ka vakt me t'ndëjur çka po i flet çka po të flet se ndëgon xhamin i ka hap dëshat mir ama i ka hap dësh të kokos nuk i ka hap dësh të zemrës atot mendet nuk i ka hap atë i ka ruit për çetërsanat atot mendet ato Dheshin e kokës ja ka hapë hojës Ama dheshin e zemrës dhe trunit A ti për jashta kur dalë e pijamia A i shka dësoje Para ta i ka rujt Se për farën ma i së mëra më pjatije Kje fa po Ama të këshiri maj qëtër shka për thot Dheshte zemrës ja ka rujt që tërkuj Dheshte të zemrës ja kalon me fesu vitineri Me fesu kur kalin zote E dhe mështë me ju zonë Besë se kje puna që së për një mase E zion, e zatef një hoj sheher meni kona ka be fash i thot shundai hoxhajon vintin yakas ja trengu keri takon tumplas diten e xhumozin xhiri vintit shume strengojnte poze mu mush me kriskebe kriske mu nuk mu amush me ashin midit sepozes po blishon as kanihara a deb druni vintit psal per pep kto punit, kto drume, i shum strengu kto puni kto as kan baj drum ska i blej drut babat e vetat te xhamia si vin kto pun ato ska i kan bo vet i bi u shombe strengoj ke vintin aj hoxha te nan xhumoge Ahetri hojaj, ahi. Skanu ki intereson ka rri huj. Nuk intereson ka rri huj. Jan do me te ponte poze e 20 nuk e kis trangu, thane ma ato. E kanë shpinë nuk thoin se ke mirë ventin, thane ma ato në krizë gazepit, ter ze e keri. To ne mays foramita falin xenozën tu kalt. Do ti si janë. Janë të, ja të ja që shkojn tu fal xenozën. Kur i ka pas mund tim me të kallzu se ke mirë, te keri, te ka ti shpinë, li shoja. Lishoje Qep, qep Qep shka pëndod Ama kur ta fale Qështu ta falë Qështu ta falë Qështu ta falë Qështu ta falë Të kalzoje që shumë më kellim Të kalzoje që jam Jam disponu me më, më, Ka ona mërzies Te për partijet Ku keve Kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur e pat e rastem në më shpëtu Qështu e kalendili Apo Thotaj hoxat Po, po Qështu ta Po, po, po Ama po ja Po po ama, jo. Etane ti bena fuzën, ti je shtimin e fuzh dishimi. Në tepojës ka kalzuet ventin e ki e ket, mais mra mi kurtputësh mrena. Kur ta bënish në natën e 23 piv, kur ta bënish natën e 23 rakij, ti bëstikfar unazot. Po diçi se ban kush, na nuk jemi të fol për këto njerësh që janë xhamin. Na jemi të fol në namë na një popull i 8 milion. Na jemi të fol në gjuhën ton, po jemi të fol për 1 miliard xhim thjer. Në gjutë huja. Shqiptarë, a e vërtet pritë për të vërtetave xhëmotin ndërshëm? Edhe jemi krenar ti as kë e vërtet se kafeta e ajon me fiti denseve të kësaj xhamie, ndamasin botën arabe, ndrafikën e qytetit, shtetin qytet, edhe ndëgjojnë arabët në përsëritje. A është vërtet pritë për të vërtetave, po, pra, na nuk foli mësh për njerëzin e ambienton. Na folin për 1 miliardë dinar në botë, që të tjerë ka si të mi hol. Atë, edhe po, po, po, ma. Ja. Ja bashkë, ja kafetë. Fai këtu punti stringon çështën. Kam marrë atëtan, ta vija te kosh. Ja, Epo, të mbaka, në kurë gjamë, se për i pishtë dhe qaja, në në në ungjës, i pishtë dhe qaja, në di shokolada, në nga për i kanë të më bërën, në më mabë të kurë gjamë. Kurë gjamë kur kujë. Edhe ta më më kriz. Qëto, i akeru i dveshin e zemrës, që a ti i pra. Ju të lëutem, edhe dveshin e kokës, edhe dveshin e kokës, edhe dzemrës, të ditë këtu. Edhe ata, edhe atë q Këtë punë që e teka, vetë ke mundësit ashtë me lidhë me shumë punë të nëna. Vetë ke mundësit ti me lidhë me shumë punë të nëna. Unë e teka pëstimin e vitit tri. Si të dush, dinë fushën e emnave. Edhe e shepë se ku jetu i shërbi. Dinë fushën e emnave si të dushë. Ka së kriot. E t'i që njerëzit preken, së më punimë na. Ka së kriot. Ka së kriot. Ashtë e mën shqiptar i pejës krishtere. Ashtë realitet. え kalleon rrosset e popullinQishiptobiftar shkjqe l-Muslima time she vrtet Lust if not she vrtet Ahmed Salim Seliman Mustafa aqan tbul aqan done me Ahmed tidi tbul he pëll houses he shtoam të shtohm tun kusham mështëzom dhërk e një tani l-bë shtohm tut son dhishka shumë ban tv tit co je bojnë qird veta a nëll kri kejt në regulle janë pun po hoqbe po po put kuptujnë Në ati e kejtë po të kuptojim Amati neve më konë veç me një venë Me nga kuptu bon pun po të mënë Po ti kanë zoba atë venë në të botë Ta të kuptojim më njarë Arabë që bëja jemë një bëja Hasan Hasan arabisht O oh, hudjë Jashar Turqe Jashar Turqe Po mirë A vanë pra Unë e këta nga kuptova Paske problem që i pëtë përzi e demë Me popo i qërë Që ketë probleme paske E qarë pra A banë me të pëjtë një që ka Alejanti me të pëjtë një gjo A e dinë ti se Boris Trajkovskin E kam pasë shocun Asker Shkupjan Ka qenë shoferi kamionit A e dinë këta Boris e ka pasë emë E mirë Boris ki këtu A i tarën bugari që ka pasë emë Tarë Boris e apo A i shka odhe e që në siën Zotë që ka emë Boris A i shka lunë të nisë në Gjermani shumë mirë Që ka emë Boris, a ja kanë nis me vajtuti toni Boris shkup, janë Sofi, janë Rustina në Gjermani. A ja kanë nis me vajtusa, janë gratë të përzinë me popullcer? Jo. Po a i keni nitu vajtutën e arë? Jo. Meç na ja kemi marrë mindilin e grave, e ja kemi nisni vajtut pun, s'ka nuk pranojn vajtim. Po muri e mia ra unë gjalë hasa. Mira unë kokku, Mustafa. Po Mustafa i Yemen mëris kam lidh mu me ata Mustafa i Yemenit. Vajtan i burra vajtali. Vajtoni bura vajtoni Me gjemoni në kalilë Fergusonis Kemi kajt, me në kalilë Karteris Kemi kajt, me Bogratin në kalilë Zastava s'kemi kajt, me Kraguesi Në kalilë Sveqita s'ja si keminis me kajt Në kalilë Bombina s'ja si keminis me kajt Video dhe kaseta në kalilë Telefonin në lillë me Sidneyn E dhe me New Yorkin s'ja si keminis me kajt Faxin në kalilë me Me, me, me, me, me Amerike dhe Me Kate Boton s'ja si keminis me kajt Interesant, për hasanin Në jakiminis me vajtu Vajto po volvajto, farti që jeni te ditë qerr, çka janë du të bëj, qerr të kan marr kazmën e vogël. Jam do kazma dorë me ni dor shumë e punuar me ta. Çikicn alit e tash aman formën e kazmës e kanë vënë gozdër me nxerr. Piqurbeti i bin ato janë shumë të mirë. E kanë nis me çasime të aprish murin, i cili nuk ban po të erë. Në moje kanë i top gum, që natën kur flishti, kur të bere figllës giterkës murit tan ti mos me ni, nuk i bëk çak po i bëk një ciglë tëllëte, që është i sa bole, kapat, kushë va prejkbe këta? Aj, hara mi e bje, ma, ma këshë një e një ciglë, amaj në va sa bole, kur që është sa bole, një motë, motë kanë vakët me pritë ato, një vjetë ra, tuk, tuk, dë cigla, përëm këshin ra prom një dë cigla, e i marinon të ju i disë një ka qone, ti aniz ja me që të ciglat mu morën, ke i timrin, a i qetri muri ati, shkonë për për, për, shkon për, për, shkon për, për, për memorënta ne ti gal makshin ditë gal makshin het makshin hekri sigla kishra pakishlak tre makshinu vazdoni burr vazdoni burra vazdoni vazdoni burr vazdoni popull vazdoni allahual jallaluhu we jallasaanu ne hare për gjithmonë na e boft mundur me diçka as e jon jam tonën veproj na e boft mundur me diçka as e huja prej hujës largohemi allahual jallaluhu na boft çna breçet në mirë nart hujë mosta dojm mosta simpatizoj po barin narton barisit jet barin narton ta dojt Allahu te jalaluhu u te jalaluhu na boft mundër neve te gjith muslimanve kahemi qe sa bashku ni spi per te cilen antorn miliarde faksin tandertoim per te cilen antar rhom si vetit ket ya rabbal alamin ele munden interesant mernu stesim rhom vetema na per faksin ni sot spi e per jashta per te cilen ne te cilen do te ket bota lakmi Allahu gjëllë gjëllë uhu në mëzë në gjumot. Kabul në i bërë, zote gjëllë gjëllë uhu vë gjëllë shëllë uhu në afilëm, edhe të farë dhe qëka të i bojmë, inshallah na i konsideron edhe na i runë, na i rritë, na i abë ditë në kiametit, inshallah. Zote ulemave, djetarve, shkenstarve që mënohen me më punu me lapës në vizore, me fletore, Allahu i mërgjatë dhe diturive ati, bërë qëtë u jashtë, i dhe ashtë, inshallah. L